Uh, uh, o uh, Padre Quevedo um parapsicólogo? Pa para, para que Padre pa Quevedo. Padre, padre Quevedo. Padre Quevedo um parapsicólogo? Diz que você deixar a casa vazia, você pode colocar pa para parapsicólogo. Colocar câmeras dentro da não, casa. É de um esquerdo, desculpa. De um, em em par psicólogo. Nós nós não vamos ver acontecer nada. O que acontece é por causa das pessoas, os próprias pessoas com fenômenos paranormais estão provocando aqueles fenômenos. Ele acredita que não existem espíritos. é de selve de gente que fenômeno Mas os parapsicólogos até que os fenômenos acontecem, registram, eles têm registro, têm comprovações que os fenômenos espirituais existem. Mas meu nevas psicóloga de registrar e de há bevisar para que eles que. O que noi compreendem, pentru că există după tipuri de fenomene sobrenaturile, pentru uh, că cred da, ce de fenomena? Os producți pe acele medie, os fenomeni chămâți animic. pe E os produzidos pelos mai uh, uh, cu nossos fluidos, o ectoplasma. Uh, o Então é por isso que em toda casa mal assombrada, em todos os fenômenos de poltergeist, så det er de poltergeist necessariamente, tem que haver um médium doando fluidos, um médium muito raro, um médium de efeitos físicos. stede energi. Esse tipo de médium são os mesmos médios que fazem cirurgias espirituais. Eles doam fluidos de efeitos físicos são muito raros. E através desse fenômeno de efeitos físicos, os espíritos utilizam aquela energia para fazer intervir no mundo material. Então normalmente nos fenômenos de poltergeist tem um jovem ou uma jovem que é médio de efeitos físicos. Só e de fenômena da em pessoa um som a média E ela está doando fluidos normalmente na adolescência, com os hormônios, com os problemas, a rebeldia dos jovens, aquelas energias ficam descontroladas e os espíritos brincalhões ou maus se aproveitam para assustar as pessoas. O eh viceia e pubeteten, eh de der unge med under de os espíritos só conseguem intervir no mundo espiritual se tiver os fluidos que precisam para isso, fluidos muito raros. Uh, -ne de Cancun, Por isso que ninguém precisa ter medo de espíritos. Vocês isso de espíritos. Eu estou vendo nove espíritos. aqui. É porque eles estão quietinhos, São assim. vocês. Vocês são espíritos encarnados. Os espíritos são gente como nós. Ó, Nana dia, mensca somos. Eles não têm superpoderes não, são pessoas, seres humanos. Pode errar, em E do mesmo modo que tem pessoas que não gostam da gente, espíritos que não gostam da gente? li lisam da finzmensca da Ekanlios, ó, Nana da Ekanlios. Gente, rydersamos. Tem espíritos que nos amam, que nos protegem, que nos inspiram para o bem. Fines daos, eles que os pesquisados. O espiritismo diz que aquela crença da Igreja Católica do anjo da guarda é verdadeira. Todos nós temos um anjo guardião, um espírito mais elevado que nós, que nos ajuda, que nos orienta, que nos inspira. Som tem católicos que querem que seja. Da fins en skytson, espiritismo sier det er riktig. Vi har alle sammen en ledsager en skytson. Então, como nós estávamos falando de apego às coisas materiais, vamos falar um pouquinho sobre desapego. Só Davi nos nada ali, então de haver aquilo tudo de material e coisas, os não tele ali, então alguém se livra. Porque eu soube que aqui tinha pessoas com depressão financeira. Porque já foi a viu ideia.